بسم الله الرحمن الرحيم باب استعمال الحروف رققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الأليفي وَهَمْزَ الحمد أَعُوذُ اِهْدِنَا اللَّهُمَّ الحمد هَ يَا الله الْحَمْدُ أَعُوذُ اِهْدِنَا اللَّهُمَّ دِينَنَا اللَّهَ ثُمَّ لَا والميم من مخمصه ومم رب وبا برق باطل بهم بذ وحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصدر ربوة اجتثت وحج الفجر وبينا موق القلا إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا وحاء حصاء حط الحق حسين مستقيما يسقي يسقي دلته مصنف رحمه الله ذ حروف عملی ادا كل ذكر كاي چې دا غو په جند چې دا حرف دکته دا باریک ته اوس به ادا کېږي دي کوم خبر ذکر کاي سسوار نس پوری خبرې دي کده غشان څوبر <بردینو> دي نو اوله خبره خدا کوي شي حروف مستفله باریک وایا او کوم مستفله خوږي نه استفال چبکی باریک حروف او حروف مستعلیه ډک وایا او حروف مطبقه د غنم ډکا بلا خبرة حروف قوية قوية أو ضعيفة ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف حروف قلقلا سرغند سرغندك وبين مقلقل سلورم خبرة د فتحي تخسرعی... او د ضمي د وجه را او د کسري د وجه را داري دا بابل مددا د پوره د خبره شروع او د, د به چلای ټوله خبرې چې کم سکو انزم الله ما نوم چي دي ما کي ته فتحيا ضميدک ما کي جعلنا فجعلنا کې د لام دا سکون خسرګند وایا او دارنګي د کاف او د تا د شدت خیالو ساته ها محظورا او عسا <عصا> ده دي صفات د انفتاح خیال وساته مثلين اتمغابل دا ارسطو څنګه بابونه ديګه خبره ده ځکه مثلین او متجانسین جمع شویی دي اول ساکن د دو متحرک د د اول ادغام په دویم کې وکغام در ته روان دی نه هم دو د غواه کا د موون کار کو جو دواړی چرته د کتاب ل تاس به کتاب چرتا کار کی لک ادا د استادانو تبم ورګ نه سه ذکر شل چری اللسان به کو استاد بمنه الګا داو لګوې الت ورت بدل کړ ضاد حجي صاد او ضاد او ضاد او ضاد يا مشول يا ضاد وطاء او ظاء او, أو تاء مزلا تعوب النجوده كصفاء ادا عليهم اذا حسب اداك عليهم <تصفيق> نون او میم چې مشدد دي یو لېفم رپک غناوکا د میم زاکن نمبر 12 شیخ فابا کې کمال غننا ا غدنا الاو بالحرب بي اظهارش فويده عادت ذکر دي ار لسم نون زاکه نو تنوین نمبر صحرو في حلقي اګه حروف يا ملون راشد غاموکا کبار شي انقلابوکا اګه بنزل ل حروف را شیخ تیاني د دون څاګن احکامات به د ذکر کوي بیا سوال لسم تحرف مدنه په څ سبب د مدرا شي همزه یا سکون نو التا به د خپل مقدار مد زیادي کید ته مد فرعي وي بارا داغا صفات عارضه دی چی ذکر کی گی لازم خودم اقت ذکر کړي بابو استعمال الحروف بابو استعمال الحروف بازی نسخی دلته مختلفی دي د کتابو نسخی دی کسی دی بابو بازی نسخو کے داسی دی بابو ترقیق مابد بابیان داغا کلماتو کچے باریک ادا بازه نسخو کې د سراړو سشتنه د باب ما پاګړو سټنه په ډارېک ورک کوم مستقبلا منه عام زیده ولي ولي دافا نه دفا دا د راغلی د پار راغلي دې تفایت فرعیه مخک مصنف رحم اللہ دا خبر ہوکا چتچی کلا تجویت کول غواڑی نو تب سکے تب دجب مشک کے سبکے دجب مشک بکے اوز در توائی دا غمشک طریقہ بسی غمشک بدای چی باری کھار بباری کوئی اڈک بڑا کوئی. ادال ہے فرققم مصطفیلن من ادنا دا مشک مشک دینا نوی جب اگلاس کی آڑے سباک آڑے دوہرائی کی ادنا مشک سلوائی ترتیل زرج زب تلاوت کے لیے مشک اجی فرققم مصطفیلن من احرفی وحاضرن تفخیم لفظ الالیفی دې ځکه مصنف رحمه الله دو خبرو کې یو خبر او امه خبرو کا چې باریک حروف دي تور باریک وایا معنا ته یو فرق کوي کان ضرور باریک وایا مستفلا حروف مستفلا ولا حروف مستفلا من احروفي حروف مستفلا حروف مستفلا په ځای نه حروف مستعلی سو دی ہوو. دا غیر نیلاوه جس مرا حروف دیدا مستفل دی باری. دیوی حروف مستفل باری کو آیا. وحاضرا لفظ الالفی. او او یا ریگا دلفظ دلفظ او یا ریگا دلفظ دلفظ دلفنا. معنی علف دیکی خوڑو سا شک نشتا چه فرق قب مصطفیلم من احروف باری حروب باری کوئی دیکی چا شک نشتا چه حرف باری کی باری کوئی دک فزا سے اچا شک نشتا دیز اکی سوال دا دے مصنف رحمه اللہ وی وحاضر انتفخیم علی فم باری قوائده. علان قریب خدما قبل تعبید چمقه دي غرت حرف دک به یل چمقه مبارکی نو داوس څنګه نو چاخه ته دا مقصد راست او یاله بارته مبارک صبحه وسم بالي قرئم چې سو کوئی الف باري کوې ديم پخپله خبره ولاړ نه ده دې پخپله خبره ده چې الف باري کوې به کار ده الله بونوم کې به الف باري کوې ها الله دې وای کانه پکارته چې دې څنګه وای او الله فجو او الله دته و خبره نو چاکتے دام اقصد اغسط چھے علیف بس باریک ہوا ہے تاہر تے گتی لیوی باریک تے دام غلط تے درست نرے صحیح خبر اداد چھنا دیزے کے مصنف رحمہ اللہوی چې علیف باریک ہوا ہے داولے خبره ده شورو د حروف مستفلو د باری کو حروفو نو ای آلیف چرت ده باری کو سارا ڈاک نکی بیان ده باری کو شورو دیکن د چه بیان ده حروف مستفلو شورو ده نو تپک مستعلی اولی را دن نکی چه توسو ای آلیف با پا ار وقت کی باری کی کروستو ده غط حرف نمراشی باری کی ده مذنیفای حروف باریک وایا او د الف هم د باریکو کې باریک وایا کې باریک در باندې اعتراض شي چې په خپل کتابه تمهید کې چې ذکر کړی چې ال باریک وایا د دغه تمهید خبر ابو در ته ال مفید کې راځي ان شاء الله د الف د اقوالی د باریکوالی خبر ابو ال مفید د غی خلاصه دا چې اگر کتاب په ابتدا کې لیکلو لو الله سو قالو ابن الجزري چه المفيد ولي كلو ادخله استاذ ابن الجندني او ابن ابن الجندني اوريدني طالب بسوي باريك به خبره معلومه چې د خپل استاذ خبره ام پریخوا هي کوئی باز متأخرين وای زو کوئی ابن الجزري سي وای کوئی باز متأخرين وای طالب بسوي باريك به خو دا خبره سينه متأخرين نه مراد هیڅوک ته خپل استاذ يا دي منالي ادبا دنه سبا خو چې استاد سو وی کنه پیغمبر په په صریح حدیث کې در دراج بیان نه منه ګو استاد ویلی استاد سوک ده ته پیری ته تولوکس ته په پولیس په باول ځل مينو اورې دو تر ته خبر نه ته وی غږې ځي چې ګپې چرته په ټول پیجن আজি د پیغمبر حدیث راشي په بخیروک شي আজি بیان نه لګلګ زو پیجن دغه که د عادتو وظیفات پیدا کوي زکه لام سوال نه پیدا کوي ځکه تاسو امه اغه خبرې بکوي چې سوال خدای دی کیږي ته زما په هر خبره کې مخالف شو په دلیل مانه یته وینم منه مولي منه پسې نه مانه ازي مانه خیر دی خو چې دلیل درته زما بالکل مومانه دا څه په دزان نه بالکل او بس چې خپل استاد د بارا جوابونه لټه دا ما خبره دا ما دا بل درته و چې دا اصل کې خبره دا سي دلیل پیدا ته فکر شوکا نو ځما خبره غلطه وي نو هغه خبره و ما نه ځما ما باندې څنګه باندې د علی مصیب د مونګو کله کله د مونګو استاد نه پوېږي نه نه پوېږي چرته پوېږي ته پوېږه خبرهخه کوله مونګ نه دا کتابونه لرکا دا قائدم رانه لرکه چې ما بخپل لیکلی دوټه کیسه بغوزتا اوس تاونه شموي مو د کتابونو مولیا نې وره د لیکلو دات چې لیکلي مونږ ته مخه موږ مودل خطه شوانې ځان رانه لرکه پاتې بها وموم موږ غوړې بها دا زموږه علوم دي ها نو موږ علوم دی وبداې فخر ده چې کتاب نګیتو عايزه وکوي علما خدغه خلک خدا کمچې کړي دي مونږ ته قواعد جوړ کړي دي او تیار کړي دي ورا ورا نن سبا دا چللګا نه کله کله یو زړेस تاسو تاس خبره نه مانی اصل بنیاد ته خبره منسوم کو جګړه وخت ماشي ها خبره چا کړدا زما اوس تاس کړی اوبدلې زست اوس تاس نه مانی لکه اکثر دې شرحه مراح کو ورګنه لکلي فلاني کتاب دایلي کې له بلې کتاب پدې زمانه کې او وگر اغست د ملک کتاب نری اصل مرجانې لې دا کتاب چې کوم ورو ته غن طالب <سؤال> محمد المنح الفکریه ورته کې پټه کې لګې وې مولا علی القاری صاحب سره موجوده او په ډېر ژوند کې هغه ته نسبت نکړ کله وې زموږ شیخ ذکر کړی کله وروګه کتاب ذکر کړی کله که سم ما خاص ته منسوب کاغ نه دې شي مقصد دا چې کتاب پاتونه لګین یا بخالق متاله که یا ته زه درې لري زه آتشه دي دغه نور خبرم شته ابو یاکو خدوم راتاسو زده کای چې د چويلی دا الف باریک ده نو ال من مولا علي القارزه بم زکرکړی وې دا کلامه مطلق بو مونګه مقیّد کو الف باریک وایا چې خو مطلقاً چې کله باریک نه پسرا شي او که باریک نه پسنی راغله بیا ډک او ویدہ کمونه مقید لکنو بیا تناقض راځي د قول دی مجذری صرف عنا شرط شرط دا به باندې شرط الیف ډک ولې نو باریک وای نه څنګه چې باریک بارکه تاسو مخکې په هوښویې چې الف بڑا کدا کېک باریک المفید کې مترتر روان دي ا دې